— Значить, вона героїня? — сам собі не вірячи, спитав Іван. «Героїня — Героїня? — перепитала Раїса. — Ні, вона може стати героїнею, якщо здобуде відомості про цитадель. А тим часом просто звичайнісінька німецька, ні пробач, італійська. Єдина долоня Івана стиснулася у важкий кулак. Обличчя застигло. — Ти... Ти не смієш так говорити, а ти все ще боготвориш її. Заспокойся, подумай. Воно скоро мене твоє захоплення. Віднеси донесення. Іван знову уважно перечитав написане Раїсою, потім повільно, аж ніби пишаючись сам собою, зубами і рукою порвав донесення на дрібні шматочки, зібрав їх і кинув у грубку. Тоді переможно гляну на Раїсу. Ось де воно буде. Твоє донесення. Не можна про неї щось подібне розповідати. І в мене до тебе величезне прохання, Раїсо. Іди звідси. Як це йди? Отак, дуже просто. Ніжками. Не розумію, що це з тобою. Ти з божеволів? Ні. Просто не хочу тебе зараз бачити. Тоді я трохи зачекаю, поки ти не заспокоїшся. Треба вміти керувати своїми нервами. Куди ти хочеш, щоб я пішла? К чортовій матері, в готель Люкс, на роботу, в гості. Тільки геть з твоїх очей так. А от мені саме тепер захотілося тут посидіти. Тудою помилуватися. Вони раптом стали обличчями майже впритул, готові вчепитися одне одному в горлянку. Обоє добре розуміли, що поводяться негарно, майже злочинно, але вже не володіли собою. Раїса отямилася першою. «Слухай, ми з тобою і справді божевільні», – сказала вона. «Цього тільки бракувало». «Ти не хочеш піти звідси», – скриготнув зубами Іван, усе ще не опанувавши себе, не приборкавши людь. «Ні, мені ще рано», – тоді піду я. Він швидко вибіг через задні двері, опинився на подвір'ї, глянув на ясне із дзвінкого золота випликане сонце над землею, відчув п'янкий аромат і отямився. На грядках, що зайняли тісне подвір'я, цвів тютюн. Увечері запах його ставав нестерпно, запаморочливо гострим. А тепер у світлі ясного травневого сонця тільки вчувався ніжний дух. І саме від цього отямився Іван. Там у їдальні він поводився по-дитячому. Але все одно, щоб не говорила Раїса, повідомляти в центр про поведінку Галини не можна. Якийсь шум виник у будинку. Іван прислухався. Тітка Раїса, важко ступаючи, Перейшла з їдальні в свою кімнату. От і добре. Їй теж треба заспокоїтись. Він оглянув своє господарство, взяв сапку, нахилився над тютюновими пагонами. А в своїй кімнаті Раїса сіла до столу і слово в слово знову написала все донесення. Перечитала причіпливо, чи не пропустила чогось. Вдяглася, вийшла з дому і, прямуючи до готелю, Вкинула папірця у щілину за поштовою скринькою. Розділ шостий. Так минуло кілька днів, напружених, невизначених, коли кожен дратується від найменшої дрібниці і сам розуміє, що чинить нерозумно, але нічого вдіяти з собою не може. Тайник у руїнах сусіднього будинку весь час залишався порожнім, і дізнатися, як поставилися там, у далекому центрі, до рішень і дій Мадонни, не вдавалося. Одного дня, надвечір, вона прийшла додому, скинула з плечей легенький, недавно власноручно пошитий плащик, повісила в коридорі, зайшла до їдальні, сіла до столу, підперла щоки долонями, і довго сиділа нерухомо, Замислившись та перебираючи у думках, кожен свій крок, кожен вчинок. Генерал щось запідозрив сам, чи йому наказали перевірити Галину, але вона запримітила. У сумоці її, напевне, хтось рився. Вони саме танцювали з генералом у барі, та сумочка її лишилася на стільці. Той, хто розкрив сумочку, Явно розраховував на те, що Галина не пам'ятає, як лежать усякі дрібниці. Пуделко для пудри, пухівка, губна помада, маленькі ножиці. Як загвинчено маленький флакон дешевого деколону, Як покладено аусвайс, документ, виданий у лікарні. Вона могла бути цілком спокійною. Нічого підозрілого в сумоці не могли б знайти навіть найпильніші очі. І добре, що це сталося тепер а не тоді, коли в неї буде фотоапарат. Випадок з сумочкою був тільки початком випробувань. Потім вони пили каву в його номері,